ada telefonoaren bestaldean 15m edo 15 miren daukagu gurekin arratsaldeon miren. Arratsaldeon bai. Eta bueno, gaurkoan e, saio honetan eta valorazioen tarte honetan zuei dagokizue astea valorazio honekin zuek ere bai e, deitu duzute greba hau. Lehendabizi acaso e, labor baina galdetza pixka bat zeintzuk ziren e, zuentzat e, greba hau egiteko arrazoiak. Bueno, ba, prinsipalki ikusten dugu planteatu ba planteatugu erreforma horren ondorioz, ez, berak ekarko ditun konsekuentzik gati binyongaio, nondik elduden ikusita, ez, ez dela azkenin eh, gure Espainiako gobernuak egin dut zerbait, baizik eta eh, ba, bankuak multinazionalak, tanazioarteko dirufuntxan mundu bankuak, Europako banko zentralak, Eta oiek, ba, oiek denak, e, on, oien ondorioz, ba, eginden erreforma bat, ez? Eta azkenian e, dena murritzu, soldata, kondizioak, eta mendez goien e, gatitu eborrokatu ondoren, ba, ba, ola batetik bertzera dozestatzia, ba, kristona izan da, ez? Hum -hum. Ama bosteme eh mugimendutik e, aldarri ezberdinak egin, e, bueno, egin egiten ari dira, ez, e, bai eh desauzioen kontuekin, deta <coughs> e, bakarrik zergatik zergatik bereziki lan erreforman eh aipuaitzea. Bueno, altua ba Azterin, estatu mailan e, indarra ondile izaten naldulako honek e, Greba hau ezbelako bakarrikan lan mundua gelditziari begitua bakarrikan egina Baizik eta bertze mota bateko greba erran enukenik ere bai ez Ez kontsumitzia gaurko egunakin adidez bertze, bertze konnotazio bat ematia da Eta, eta horrekin gaude ez Baina, eh, eh, por supuenzo, mm. estor desautes eta hori dena ere, eramaten, asa, ari garela, eh? Binen, eh, gaur ba, egune especialdezada pan, panorama orokorroazian, mm -hmm. egon biharra binen. E, miren hamaboste e, hemen gizarte mugimendu berria dela esan daiteke ez, e, oraindik e, ibilbide luzea dauka zutena egiteko, baina orain arte e, zuke egin duzun e, repaso horretatik behintzate esan daiteke e, jende asko bildu duzuela zuen baitan, e, bereziki jendate eredu aldaketa bat aldarrikatzen ari zarela, Eta bueno, hori dela eta erantzun diozuela gaurko gaurko deialdiari. Eh, eta e, baduzun e, atzerriko edo bainzate euskalherritik anatagoko informazioen berri, gaur egindu gara e, Kataluniakoekin bat egite, baina bueno, ez lortu, ez dakitzuko berri lortu, ukatea lortu duzun. Baes, sei e, erran gaur eginen horretan guk bertzeekin batzu proposatu ditugu hor egiteko eta hortan zentratuara, zu kampu aldera begitori uh -huh. hurrengo gunetako lan izanen da. Ados, eta zein emaitza lortu duzu eirunen? Eh, Ze valorazio egiten duzu orain artekoari begira? Ez guk egia erran, eh, proposatu ditugu aktibitate alternatibo batzuk erran dutza honen. Eh, grebako manifestaziataz aparte, eh, gaur arratsaldean eta eh, galtza plazan egiteko. Bai, eta... Eta hor ba, horretan daude, eh, E, hori da, junta eh? eh greba moduan eh, gure bueno, sentimendu txarra hauek protesta protestatzeko modu bat da ez eh? ni ondertsaldetik ikusten dugu gait beharrezkoa alternativa berriak ere bultzatzea Uh -huh. Ordu norre gaur, arratsaldeko txaldeko lautan, elkartu dire, ni txaldarrenago, elkartu dire, ba, lehenbiztiko, <laughs> e, han eh, onjarbiko amutekostako baratze kolegoatze bat e, gutako batzukan parte hartzen daudelako, eta bero zeitatik antzinera, Zabalotan plazan, egonen da, ez da baita eta hierba, zizunan Miren eh, eh, eh, alo... konexioa galtzen dugu ez dakit eh ongin zuten gato zuzuk Bai bai A a dos eh fiska Ba, igual, bai, ezkemen etxalarren kortura gau da... La... Aipatzen ari zinen, bai, orain niongi, bai, aipatzen ari zinen e, amabostamen mugimendutik, greba egiteko e, beste eredu bat, edo behintzat e, garko ba, guna baliatu duzuela, beste gauza batzuk e, jorratzeko. E, Zerazki pixkatola adibide batzuk ematen aldizkigu zu? Bai, ba, hori komentatzen ari nintzen bezala, e, baratzeko bisitataz aparte, Zabaltza plazan, ez da, bai, datalera nien dugu, e, sistema ekonomiko integral alternatibo bateri buruz. Eta, eh? eta bai es orain sa, e, saioaren bigarren tarte honetan eh ba, bueno, eta eh 15M gizarte mugimenduekin hitz egiteko aukera izango dugu eta neri gustatuko litzake e, banan banan guztieri galdetzea eh gaur grebaguna da baina bihartik aurrera zer Bihartik aurrera zer bai gogederen argi daukau o, xa, sistema honetas Kampo de verdad que tal alternativa berrilla giliatzen eskare labeltuko. Mm -hmm. Eh, ez du gusten eres gaur egunen ditugun arazuk ez horrelatik hori adibidez gain estopresauzioeko talde bat eratzen bidasoa aldin. Binon eres gara gelditzen ba hori badibidez amuteko estan daukagun baratz eh proiektuan, edo hemen etxalarren bertan ere bertze proiektu atu garantizinerapetzen ari dire. Eh orduan ba, ori, bezala, e, hori egilaran gaur komentatzen dizuen bezala eh tabia tailer hori ondotikan bai e, bertze itzaldi bat izango italdia tabia bate honenda da, hori ba, prefiski er, lasaldeko proiektu alternativa de bur, bur, e, buruz, esa bizko ideia daukagun entezeko, ozai, hendien entezeko ez hende ente, alternatibua badago bine igual ez daiz zen, hori nola errasten alko zen, ez horriku zen dugu ere paper bat betetzen aldugula bat eratzen, edo bueno bederen informazio hori dena di aldi eratzen Aduz, ba, bai ba, mil esker, eh, animoa eh, ea jendari deialdia luzatzea eta ba, mil esker gurean egoteagatikan Bai, zori, zori, eskerrik asko